בוא עוד רגע ייכנס לאולפנינו הסטנדאפיסט המפורסם, האיש המעצבן ביותר בעולם. אה, שלום! חכה! שלום, אה, רנמי. איפה אתה בארץ? אה, כן. משה, אני הולך לשונות את זה במכולת שאתה נמס. בכל מקרה לכם שנפגע לכם המעלית על הבולבול? אה, מה קורה, אה? אוהבים אותך, אה? אוהבים אותך. כן, צחוק מוקלט, לעולם לא נמלט, אמר מדוע החלטת לעבור לסצנדאפ? והיא התחילה כשאני יושב בביתי ושותה מיץ תפוזים וגז שותה אורנג'אדה שותה אורן סוואג'ה מה, מה נראה ואז, כן, כן, תודה רבה ואז החלטתי שאני רוצה להשאיר מאחוריי משהו אתה יודע כמו כלב ברחוב שהוא משאיר היי, כן היי, צ'ק, היי, צ'ק, איפה אתה בארץ? אתם יודעים מה האחים מעצבן בפרסים? אישה זה כמו מחשב קרה לכם פעם ש... ספר לנו, ממה אז מה אתה עושה במופע בכלל? במופע אני עושה כל מיני חיקויים, מיני חיקוי של דבורה. אתה בכס לי אצבע לאוזן. מחפש דבש. אה, אתה בשורה הראשונה, אני ארד עליך. מאיפה אתה בארץ, אה? מאיפה יש לך כרטיס בשורה הראשונה, הקמצן? אה? אל תלך. לא, אבא, אבא, אבא, שנייה, לא אבא, תחזור, נו. סתם, מי עושה אבא, לא במכרחה. תאמין לי, משפחה זה חולף, חברים זה מה שחשוב. זה היה מצחיק. הכל עבר חבובו, אמר את זה איצ'ה, כתוב לי ביומן למטה. ניצ'ה, ניצ'ה. אל תצטטו אותי! ניצ'ה, זה אמר את זה. אז אולי תשאנו כבר איזה קטע מהמופע? זקן שלך או שאתה יושב הפוך? נו. מה? נו? מה? מה אתה עמנואל רוזן עושה תנועות, אתה מבין? מה? חנוך רוזן אתה מתכוון חנוך רוזן, אה? זה שמגיש את משגלך נו תעלה לבמה כבר כמובן, כמובן, כמובן הנה אני בא, מאיפה אתה בית? אה? אני מעצבן בסופר, כן יאללה, יאללה ערב טוב ערב טוב ערב טוב זה ערב מת אה! צריכים להסביר אותי שאני קונה בסופר ספייס של שירותים, כתוב עליו הם היו ברי מליה, הם יודעים איזה ריח יש שם? הרי אף אחד לא הולך לשם, ומי שהולך לשם לא חוזר. ברי מליה יש ריח של אה, זהו, עושים את המופע שלך כבר? נו. אבל הכי טוב זה ספרי של השירותים, כתוב על אדם ריחי רעי אלפים. שם אין תשתית לשירותים, הם עושים בטבע. בשביל הגנתי ספרי, נשתרח לך אופטימית. תודה רבה, תודה רבה. אז מה, בגלל שהפינה שלך כל כך צפוקה ולא מצחיקה, החלטת לשים צחוקים וקלטים? זה מה שיעבוד. תגיד תודה לקהל הנפלא, אפשר להפסיק אותו. אייפה פוטאם. נהנית מהקטע? יופי. עכשיו יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם מקטנים. מי שרוצה לעזור, שייכנס לאייפה פוטאם. V-O-I-L. קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.